Hörde du mig? Nej, jag hörde absolut inte dig. När menar du? När ska jag ha hört dig? Va? När, du ringde, när jag ringde dig nyss och du svarade. Nej, nej, jag hörde ingenting. Helvete! Ja, hörde du mig? Nej, men det ekade mystiskt. Ja. Det var så här... Hallåj, hallåj, Den andra mikrofonen kanske är på då? Kanske. Anos. Ida, Johan, Johan, Ida ja, Jag är bäst, jag böjer mig lite ner här Och ska titta då utifrån den andra Korven ligger och puttrar på golvet Du låter lite nasal Jag är förskild. Ja, det är tillåtet Jag tog upp att hugga med. Det är ju extremt idiotiskt det gör att göra Det måste genast upphöra med okay. Går det för dig mörkt här. Vi gör allt för att inte podda känns som just nu. Jag hittade någon sladd och drog ur. Snörmäll. Ska vi ha en sånt avsnitt nu? Hallå. Hallå där. Jag är här nu. Ja, men vad trevligt. Hej, hej hej hej Apropå 1986 och hela den här grejen. Ja ah, visst. Du pratade ju om den här Challenger-olyckan. Ja, precis. Just, och jag pratade ja. om Sean michel Chard. Ja, ja, ja, just och det. Och Ron mm, mm, mm. Och det sista spåret på den skivan skulle Ronald McNair ha spelat på saxofon. Stämmer bra. Men det hann han inte göra för att han var en av de som dog i den här explosionen. Ja, det är jäkligt sorgligt. Sorgligt faktiskt. För han skulle nämligen ha spelat in den på skytten, tror jag. Alltså det skulle ha spelats in i ja. noll Ja, jag tror att det skulle vara någon konsert eller så också där han liksom skulle sända live därifrån ah, dessutom till och med. Ah. Ja. Ah. Ah, det så var de... ju ah. Ah. det var ju dumt att vi missade den den connection. Jättebra står eller bra, hemskt men ja, det är sån dramatik. Ja, och precis och sen är det ju någon låt med där på skivan som eller hur, det var det du började säga va? Ja precis, att mm. det sista spåret, faktiskt mm. det bästa spåret mm. är, den heter The Last Rendezvous eller ja. något sånt och det, och. Är, det, det inom parentes heter en Ron's Peace ja, Och jag äh, blir nästan alltid lite såhär gråtmild när jag hör den för att det blir så mycket feels Jag satt precis och läste lite om rymden. Var det något särskilt som du hittade om rymden? Jag, jag har på Facebook börjat följa Örebro Astronomi. Trevligt. Och jag vet inte om de är en liten förening eller vad som där, Men de lägger ut lite spännande grejer på sin sida då. Mm. Och nu vart jag så fascinerad över att eh, de visade att de hade hittat en, en liten, liten. Vad fan är det för någonting? En liten landare, en liten en liten pryl som åkte ifrån ett skepp 2014 och landade på en komet för första gången. Just. Mm. Då tappade man kontakten med den där efter att den hade gjort lite skutt på den här kometen. Nu hade man bestämt sig då om en månad att lägga ner sökandet. Liksom. De kommer aldrig hitta den på den där kometen. Den är liksom long gone. Den har krossats och är icke att finna. Men nu lyckades den här lilla moderskeppet Rosetta fotografera den här landaren med jättehög kvalitet. Och det tyckte jag var lite roligt. Ja, vad ja. intressant. Mm. Den finns där ute alltså i alla den fall. Den finns där ute och tydligen så, så hoppas man att kunna... Ja, göra någonting med att man har hittat den. Liksom, jag vet inte mer, men eh, det finns lite data och grejer på den där, så man vet ju inte om någon liksom kan lyckas få ut det på något ja, sätt. Ja, de har inte ens fått loss någon, något sånt. Ja. Jag, lite och, började lite. den skicka, ja. för den gjorde tydligen några skott, skutt på den här ja, ja. Eh, kometen, men sen ja. så bara var den tyst. Och har varit tyst, och, och de har inte hittat den på två år. Så fort någon säger komet så tänker jag, det är två grejer jag tänker. Ja. Jag tänker... Då är det my med! <laughs> <Ja. laughs> och sen tänker jag, Bruce Willis. Sen kan jag inte fatta varför man vill liksom landa på en komet. Man vill ju bara spränga dem. Det måste vi nästan öva på för att det, det känns som att det där som händer i, i den här filmen Armageddon. Och mm. i Deep Impact kom väl också tätt, tätt in på Armageddon. Jaha. Och Handlade praktiskt taget om samma sak. Ja, jag trodde det var samma filmer. Ja, den ena är mörkare än den andra och okay. den andra är väl väldigt lite gjord av Michael Bay medan den andra är väldigt mycket gjord av Michael Bay. Okej, okay. jag har inte sett den sen den kom. När kom den förresten? Armageddon kom 1998. Nej. Jo. Jag finna, jag finna. Hej, hej, hej, hej. Brukar du meditera? Nej. Krasset så handlar ju för min del, som, som jag upplever, meditation som någonting- Eh, som ska vara rogivande som ja. liksom inte ska vara så komplicerat egentligen. Ja, jag det också. Men det, ändå så finns det sådana otroliga hyllmetrar med böcker hur, om hur det går till så jag <laughs> tänker att det här med att meditera, det är ju inte riktigt någonting för mig. Nej, men sitt i liksom. det räcker inte. Nej, det verkar mm. inte riktigt som det, men nu, nu fick jag mig till livs här faktiskt, en, uh -huh. en, en annan som, som tyckte som jag där, där ute på internet. Mm. Eh, jag undrar om det var det här TED-talks de, de pratar ju om allting de där Tittar du på det någonting? Nej. Eh, borde du göra faktiskt för att de pratar om allting, verkligen. Mm. <laughs> som helst. Så bra. Varför finns vi då? Hur <laughs> som helst. Ja. Eh, nej, men då var det ju en, en snubbel som kom fram till det att Just det här med att folk krånglar till det för jävla mycket. Ja, Och krasset visst. så handlar ju med meditation då om att bara liksom... Inte tänka eller styra vad hjärnan tänker utan mm. bara låta lö, hjärnan löpa amok. Ja. Så den får tänka klart på allt möjligt trams som den behöver tänka på. <skratt> ja. Jag har ju en väldigt komplicerad relation själv till min hjärna eftersom jag tycker att den ger mig så mycket trams hela tiden. <skratt> ja. Så då kanske vore en bra grej för mig då bara stanna upp ett litet ögonblick. Ja. Och då pratar de bland annat om det här med position då, att man eh, <skratt> kanske inte behöver eh, sitta i någon sån här lotus-ställning eh, med, med... Du vet, när man har tummen och eh, pekfingertoppen mot varandra. Ja, visst. Och sen de övriga fingrarna ska spreta ut. Att, ja. Det behöver man inte göra. Nähä. Man ska bara gärna sitta bekväm med ryggstöd mm. ja, och... Eh, belasta Kroppen ska vara, liksom, störa så, så ah. lite som möjligt och bara slappna av. Okay. Och då tänker jag så, vad är det som då skiljer? Får det inte bäst att bara lägga sig ner? Ja, ja. Mm. Tänker jag då. Mm. Kan man inte bara lägga sig ner och sova? Lotusställning sitter jag i hela tiden. Jag tycker väl i för sig min hjärna löper rätt amok av det. Troligtvis kommer det väl sluta med att jag likförbannat kommer att ligga sig upp och ner i soffan med <laughs> buffa på mig. Så jag tänker att du måste ju testa det här. Ja, jag har ju inte mediterat men jag har ju testat Qigong. Mm. Jag vet Just inte det. alls om, om det kan jämföras på något sätt, men det kan ju utvärderas ändå när du väl har mediterat, tänker jag. Men vad gör man i Qigong? Qigong? Qigong? Qigong är en helt annan grej, mina vänner. Det, det, det är väl i formel 1 man har det. Så man lägger hinder i, i banan. Mm. Ja, mm. okej. Okay. Qigong. <laughs> Kikan, kikan! Det gäller att vara jävligt snabb. <laughs> Hur fan, är det, det är konstigt. Det måste jag. Berätta om Kikang så länge medan jag eh, <laughs> söker på Kikang. Jag, jag tycker att Kikang, eh, eller Kikang, eller har det nu en var, mycket roligare. Kikang, äh. man bara rör sig och ska inte tänka på så mycket. <laughs> Oj! Och när jag, jag vet inte hur man stavar det. Men <laughs> jo, men här står det ju. Det var, det var den första anmälning av chikan på den stavning som jag hade. Oh. Så var det förolämpning, skymf, skandalisering, oh. vanheder, Va? skam, blamage. Vad? Ja. Men sen står det längre ner så står det faktiskt i motorsport. Svår kurva, dubbelkurva. Varsågod. Okej. Okay. Ja. Qigong. Ja, men jag tänker det är lite som chikan Lite så dubbelkurvor, man rör sig på speciella sätt. Ja, Och sen löper allting bara amok i en jävla fart. Yes die, yes hey, hey, hey. Vi har fått in en fråga som vi inte vet om vi har svarat på tidigare. Och vi vet inte heller om vi har fått in den på Ask eller om vi har fått in den på Twitter. Vet du? du, vet ingenting om den här frågan. Jag vet bara att den har stått väldigt, väldigt länge här. Men, så, okay. ja, men i alla fall, frågan lyder på följande vis. Hur kläcker man ett ägg utan att få något på sig? Ja, det går ju på ganska många sätt. Man kan kasta den på någon annan. Man kan lägga den på gatan och köra över ägget. Du har så många bra idéer <laughs> tänker jag nej, men det, det står ju ändå inte att man ska ha ägget det Någonting annat om med min asper i hjärna Så jag menar Nej men, nej, men vänta nu vänta. Står det kläcker eller knäcker Kläcker, <laughs> kläcker. kläcker. Jaha Kläcker Jaha men det är väl en annan sak Om knäcka Vänta nu nu måste jag tänka om min hjärna har fått Någon jävla meditationsfrispel här Knäckat, tänker jag det gör man med nötter Ja men kläcka har väl att göra med avel? Jag tänker att det är, ä, kläck, kläcker gör man med, med råa ägg, så att säga, till exempel i en stekpanna. Nej, det är det väl inte. Man knäck, att kläcka ägg eller knäcka ägg. Jag fattar egentligen. <skratt> Vi <till äggen. skratt> har de sämsta ämnena idag, känner jag. Fan, vad sånt är. nu. <skratt> vad fan är kläcka ägg? Men kläcka ägg är inte det när man får ju så här djur ur äggen? <skratt> Ja, jag överlåter det där helt och hållet i dig och googla. Eller så skiter du ju så hoppas du på nästa en. <laughs> Vad är att klicka inte. ägg? Då ska man inte köra över med bilen. Det jättedumt om man vill ha en kyckling ur det sen. Ja, kör inte över det. Men jag tror inte man får så mycket på sig om det är en kyckling i det. Mm, nej, och jag tänker om det nu har med det här när man bara ska öppna ägget. Men då knäcker man väl ett ägg? När man bara öppnar ägget. <laughs> Så tänker jag. Den här personen tänker att man kanske ofta, ofta får på fingrarna. Ja. För det, det gör det i alla fall ja när jag gör det här Vanligt att man öppnar ägget mot, <gör> mot ja. kanten av stekpannan. Mm. Mm. Så varsågod. Jag <gör> vet inte, jag har bra svar på det här. Det är blev du. för kompenserat. Kläcka betyder, kläcka ägg, får fram en unge ur ett ägg. Ja, ja. Ja. Du har sökt rätt på detta nu alltså. yeah, Ja, klä, jag kläckte fram någonting här. <laughs> Okej. Okay. Ah. Mm. Att man ruvar på det tills det kommer fram någonting. Så vi skiter i den här frågan nu tycker jag, för jag fattar ingenting. <laughs> <laughs> Och sen har ju Gene Wilder gått och dött och det är för jävligt. Varför ska vi sluta med så mörka grejer? Jag vet inte. Jag, det var därför jag ville få det överstökat så snabbt som möjligt. Jag måste säga Gene <laughs> Wilder är död, det suger. <laughs> det suger. Men nu, vi gör så här då. Ska vi, ska vi säga så här att det är dags för... Det är dags för... Det är dags. Det är dags. För veckans, veckans tjusen! Åh mm. mm. mm. jag att som en sån här kungfusnubbe i något sånt, sånt gammalt videospel, ska vi säga, nu för tiden har jag kommit fram till. Jag gillade det. Du, men vad har du för veckans tjosan då? Jag ser i dokumentet att du har ett problem med autokorrekt. <laughs> <laughs> <laughs> det <laughs> står liksom, det rena kutulespråket där. <laughs> det står B-R-D-S-O-E-Ö <laughs> Fär fan. Right. Canisa, ja. du stå? Du, jag, eh, jag tror att det du kan, kan du ha med brädspel att göra. Ja, det är ja. största brädspel för fan. Ah, för fan. Mm. Mm. Mm. Det är inte så lätt med autokorrekt ibland, för det existerar tydligen inte i min värld. Nej. Men mitt veckans chosen är brädspel för fan. Ah. Nu i helgen kör du talisman. Sjukt bra. Och jag tänkte att det här ska vi köra nu för att... Det går ju ganska snabbt. Det går ju på en timme eller två. Just Vi Vi satt i fyra och en halv timme. <laughs> ja. Men det var jätteroligt. Jag tänker också tipsa om ett annat spel som jag spelade nyligen. Som heter Mansions of Madness. Och det här tycker jag är lite roligt. Det är lite... Lovecraftigt, lite kulturligt och sådär och det, det är också så att man kan ta hem en app och få hjälp via typ att man ställer fram en surfplatta eller sådär som liksom guidar den via spelet. Det är skitheftigt. Så den håller reda på någon form av turordning eller regler ja, eller något sånt där. Ja, absolut. Ah, okay. mm -hmm. ah. Och den liksom klickar upp så här, ja men du kommer in i det här rummet och så ska man sätta ut lite ledtrådar och lite grejer, talar om var och sådär. Ja, det är lite spännande. Fränt! Mm. Det blir någon sorts uh, hybrid mellan uh, den här nya uh, världen och ja, gamla. bra liksom. gjort var mm. det verkligen. Coolt. Och sen så är det så här, Johan. Att mm. du och jag behöver ha semester i en vecka. Mm. För du hade ju med dig en sak här senast. <laughs> nämligen brädspelet Arkham Horror. Ja. Mm. Jag tittar och klämmer och fingrar på det och vill spela det. Men det, det, jag tror att det är ett veckoprojekt. Alltså. Det känns lätt som ett ja som ett veckoprojekt. Jag mm. tror att en spelomgång med det, ja, det är någonstans mellan fyra och åtta timmar. Ja, det verkar fantastiskt. <laughs> Varsågod. Mm, mm, typ en vecka. <laughs> men härligt brädspel får du win. Mm. Veckanskjorden. Sorgligt nog så gick ju Gene Wilder och dog här för inte så länge sedan. Oh, okay. Han har väl kanske inte varit precis där jättemycket i ropet på äldre dag eh, Så, men jävlar vilken resumé eller cb eller vad man ska säga. Ja, oh, fantastiskt. Otroligt många bra filmer. Mm -hmm. Och eh, mitt veckans tjosan är utan tvekan Young Frankenstein eller Det våras ja. för Frankenstein. Mm -hmm. Där jag tycker att Gene Wilder är helt i sitt han, är aldrig, han har aldrig varit så bra som han är i den filmen och jag tror faktiskt han var nominerad för en Oscar för den rollen faktiskt. Okay. Men fick den inte men i alla fall en nominering och okay. han är rysligt rysligt bra. Jättebra film, se om. ja Hey, yeah. <laughs> ja, <då. laughs> ja, det här var ju som att agera hårborst åt King Kong. Ja, det, är du. Ja, det är sjukt kul med frågor som kommer in, mm. även om vi är jättedåliga på att komma och svara på dem och svara på dem typ ett halvår senare. Och att vi så, kanske inte förstår. Så det är jättekul att få mm. feedback och frågor och grejer. Ja, det är det verkligen. Så, hur gör man för att ta kontakt med oss? Jag tycker att det är väldigt bra när det sker via sociala medier Så gå in på johanochida.se För där finns det länkar till massa roliga ställen ni kan chitchatta med oss på Och så kan man ju mejla oss som vanligt på info.johanochida.se Yeah Det var allt för den här veckan Ja nu får det vara nog Håll ut, håll andan, håll för det. Så hörs vi I Yeah <laughs> <Blå>. Vet du <laughs> Jag gillar din ansats efter min rap. Okay. Jag är rädd för din rap. Den okay. attackerade mig samtidigt som jag liksom ser så här 18 bilder av dig på mitt skrivbord. Här, Varför har du bilder på mig för? Vad är för bilder? Du och jag har ju en Google hangout chat upp. Ja, just det. Mm. Ja, och då poppar det liksom upp en bild på dig. På dig ja, just det. Mm. Ja, och så tänkte jag att jag skulle flytta på den där rutan. För den liksom låg rakt i vägen. Men istället för att flytta på rutan så lägger man liksom ut en bild på dig. Jaha. Ja. Okay. Jag, och innan jag fattar. <laughs> så ja. så här... Ja men du är överallt. Vad skulle du säga då? Du, du hade sån ansats. Jag igång det här med en avgrundsjuttrap kände jag. Ja, det var bra så. Du var klar. Nu är jag färdig. För <skratt> jag klantat mig. Nu har jag klantat mig. Det är det. <coughs> <coughs> <coughs> We want it to be perfect We want it to have grace I'm your perfect waste of time